Chiar mă gândeam, mă că când ne vorbeam cu liderii de tabără, că mergem acum în Depreții, ne, de, ne deplasăm tot așa mai puțin, mai departe de țară și ne-am gândit că da, ce fain ar fi să facem uh, o tabără și în Grecia, așa că până acum mergem în Ungaria, și vedem poate în 2010 reușim să mergem și, și în Grecia. Oricum ne bucurăm de echipa care au venit. Uh, Kevin, you guys, do have translators? Oh, you do have. Ok, somebody is translating for you. Ne bucurăm să vă avem uh, cu noi. Ei vor sta trei săptămâni, așa cei care îi să puteți uh, uh, fiți cu ei în timpul ăsta când vor fi aici, oricum sunt două echipe care vin anul ăsta, ei și Timania 13 persoane, atâta Criza din America a lovit puternic avem două echipe tot uh, noi care aveam vreo 10 echipe pe vară avem uh, două dar uh, e ok uh, ne bucurăm pe toți care sunteți aici uh, ați decis afară plos, ce se întâmplă tună, tună. Eu aduc aminte, duminică, duminică au venit oameni la biserică, îmbrăcați frumos a fost soare când am venit la biserică, când am plecat torențial. N-am mai văzut niciodată oamenii stând așa de mult pe biserică, dar au fost părtașie faină. Că mulți nu au avut umbrelă, știi? Ne bucurăm pentru fiecare care ați venit. Uh, Lavi, verișara mea de la Timișara, bine ai venit, împreună cu prietena Idiana. Diana, bine ați venit între noi. După tineret, faceți cunoștință cu ele, niște fete faine. Hai să vă spun o glumă înainte ca să pornim. Nu am, astăzi am un mesaj așa ca de vară, de vacanță, mai scurt. Vă supărați că e mai scurt? Vă supărați. Bine. Uh, să scrieți un email ce simțiți în supărare voastră. Dar înainte ca să încep vreau să vă citesc un, o glumă pe care pornim. În hospital de nebuni, doctorul vrea să vadă cine nu mai are nevoie de tratament. Pe un părete desenează o ușă și scrie pe ea ieșire. Toți de bunii sar și dau să fugă. Cu excepția uneia. Doctorul era aproape sigur că acela era vindecat și putea să plece, dar l-am mai întrebat un lucru, știu că tu nu mai ai nevoie de tratament, dar vreau să te întreb ceva, de ce nu ai sări uh, și tu, să ieși? Păi, uh, pentru că cheia e la mine, au <laughs> zis bun. nebun. Bun, dragilor, haideți să deschidem astăzi la un pasaj interesant, m-am zis că nu stă mult. Am zis că înainte să. Deci, în loc să facem mărturii, cum facem noi, sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut fotbalul, îmi pare așa de rău. O să încerc ceva hockey, să dau de tare ceva emisiune asta cu șah. A fost din oamenii din fotbal. Călinii e fani să te văd din nou. Super, bine ai revenit. Bun, hai să deschidem la fapte, faptele apostolilor. Citim câteva versete de aici, și după aia din Mantengi, și după aia vă dau câteva gânduri în seara asta, înainte ca să plecăm acasă. Sau să stăm până trece ploaia, nu știu, sunt curios să vedem cum vor decurge lucrurile. E foarte interesant, în timp ce întoarce la Faptele Apostolului, trebuie să vă zic că e interesant cum de trei săptămâni tot încercăm să mergem la fugiu, la un picnic, să facem un picnic cu tineretul. De la, de un, din nu mai, n-am mai făcut uh, niciun picnic cu tinerii noștri și tot am zis că îl planificăm fain. Prima dată când am planificat uh, vreme incertă, ploi, nu știu ce... Păi ieri când am terminat biserica, dimineața ținite că uh, am zis la câțiva tineri care au zis, Măi, mergem astăzi. Să vedem, erau puțini nori. Bă, când era gata biserica, turna mă, cu găleata. Așa că sperăm, nu știu ce vrea Domnul să ne zică. Eu, eu cred că dacă se întâmplă, și acum trebuie să schimbăm locația, nu place la Domnul că mergem în fugiu. Deci ceva, îi, la, nu ne lasă să mergem în eu. Bun. Nu uitați uh, și cei care uh, și aș vrea să fim mulți în tabără, o să fie foarte faină tabără asta, uh, nu uitați în primul rând rugați-vă, stăm la ăsta de rugați, dacă n-ai bani, roagă-te, Dumnezeu poate să facă minuni și uh, vino și tu și de aia 30 de lei să-ți rezervi locul în tabără. Faptele Apostolului, capitolul 16, începând cu versetul 16, citim. Ați găsit? Haideți să, hai să citim fapte 16 cu 16 pe când ne duceam la locul de rugăciune ne așit înainte o roabă care avea un duh de ghicire prin ghicire ea ducea mult câștig stăpânilor ei roba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga oamenii aceștia sunt robii dumnezeului celui preanat și ei vă vestesc calea mântuirii uh, apropo o mică paranteză, duhul ăsta ghicirii uh, era un duh interesant era, ca, uh, era un duh, îl numeau papet, pentru că putea să iasă miște gura femeia și vocea să iasă de altundeva, dintr-un alt loc. Era oricum ceva demonic. Așa a făcut de -a timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Isus Hristos să poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus în nădejdea câștigurilor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au tărât în piața înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna drăgătorilor și au zis, oameni aceștia ne tulbure cetatea, niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Versetul 22. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregători au pus să le smulgă hainele de pe ei. Nu măcar să-și dea hainele jos, să le smulgă. Da? s smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Nici măcar cu linianul, cu nuiele. După ce le-a dat multe lovituri, i-a aruncat în temniță și au dat în grija a să-i păzească bine. Temnicerul, ca, un, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Versetul 25, versetul K. Okay. Pe la miezul nopții, Pabel și Sila se rugau, se rugau, dacă ai un pix, încercuiește acolo, dacă n-ai pix, ce poți folosi? Muci, nu folosi muci, ai ceva, orice vrei tu.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 Matei 18, ne întoarcem înapoi, prima carte din Noul Testament, Matei 18 cu 19. Matei 18 cu 19 spune așa, Iisus aici vorbește, la mine în Biblia e cu roșu scris, vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ, să ceară un lucru oarecare, ce înseamnă oarecare? Nistor, ce înseamnă oarecare? oricare, da, le va fi dat de Tatăl meu care este în cer. Orice lucru, orice lucru le va fi dat de Tatăl meu. Versetul 20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. În să continuăm să vorbim despre aventura rugăciunii. Aventura rugăciunii, este la partea șaptea. Partea a șaptea, serialul numărul șapte. Sper că stați bine pe scaun și urmăriți serialul numărul 7. Stă la început, suntem încă boboci. Serial numărul 7. Dacă vreți nevoie să scrieți un subtitlu, vă place subtitlurile, mai puneți acolo Puterea în Doi. Puterea în Doi, subtitlu, Puterea în Doi. Și uh, ne rugăm. Și începem. Dom'le, să îți mulțumim pentru seara aceasta, seara de tinere, 3 iulie, îți mulțumim, Doamne, că suntem adunați aici, într-un număr așa de fain. Îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care a venit, dar Doamne, a lăsat alte lucruri care le putea face acum, când e vacanță și, Doamne, a decis să fie în casă Ta. Îți mulțumesc că îl vei bine căuta pentru decizia asta care a luat-o. Doamne, mă rog, acum, când ascultăm cuvântul Tău, mă rog să ne faci, Doamne, să ne ajut să fim atenți la cuvântul Tău, să, Doamne, să vedem ce vrei să ne spui și. Mă rog, Doamne, ca tu să folosești de mine, limba mea, mă rog, să fie ca pana unui scritor exclusit în mâna ta. Și mă rog, Doamne, ca inimile noastre în această seară să fie deschise. Doamne, poate sunt lucruri care nu le-am practicat în viața noastră, de care nici nu știam. Vorbește-ne, Doamne, tu, pentru că vrem să fim eficienți în ceea ce privește rugăciunea. Vrem, Doamne, să ne rugăm cu eficiență și să vedem rugăciunile noastre ascultate. Așa că vorbește-ne seara asta. Numele lui Isus, mă rog. Și toți tine, îi spun amin. Amin. Mă aminte că 15 iunie, cam așa, picat, atotdeauna 15 iunie era o zi veselă pentru mine, pentru că 15 iunie uh, era trâmbițul, trâmbița uh, vacanței de vară. Eu locuiam pe strada Nuforului, cât timp eram în generală, strada Nuforului, pentru cei care nu știți, e strada pe care este McDonald's, eram vis-a fi -vis de McDonald's și... Uh, ei e o zonă destul de populată din punct de vedere al locuitorilor, mulți pe, cap de, pe metru pătrat aici în zona Nufăru, puține parcuri, puține locuri de joacă și are care au fost locuri de joacă să construi școli pe ele și așa, așa mai departe. Dar mă bucuram tare mult să vă duc în sat, nu știu câți dintre voi, câți dintre voi vă petreceți vacanța în sat, voi păi vă înțelegeți mai bine? Care între voi nu ați avut niciodată un bunic la țară? Niciodată n-ați avut un bunic la țară. Voi nu o să mă înțelegeți așa de bine, dar încercați, încercați, try. Bucuria mea era să părăsesc uh, ghetou. Ce era aici, apartamentele, zidurile acestea reci. Și să mă duc într-un sat uh, pe nume Sersig. Era plăcerea mea să mă duc în Sersig. Sersigul e undeva dintre or, Oradea. Cam pe la jumătate și Margita, ce care știți Drum rău acum că se face autostrada Dacă mergi pe acolo strici mașina N-are rost, că nici n-are rost să încerci cu Mașinata mea joasă, sport, nici n-are rost să încerci pe acolo Dar uh, Un lucru care îmi plăcea Acum când mergeam la Bunici Îmi plăcea, să, îmi plăcea, îmi plăcea faptul că Ies afară din bloc uh, Cum să zic, noi ne plictiseam, aveam noi două balcoane La bloc, dar ce poți face pe două balcoane ce care stați la bloc știți că mare lucru Nu poți juca fotbal pe balcon Uh, și așa mai departe Așa că ne bucuram tare mult să fim la, la, uh, să fim la bunici Dar vă spun un lucru Când ajungeam la bunici și eram numai eu cu bunicii <gâng> Nu era așa de fain uh, Nu știu câți mă înțelegeți Adică nu, vă, nu mă înțelegeți greșit Bunicii mei, ce mai fain bunici uh, Bă, ne făceau mâncare, prea multă mâncare Când veneam de acolo, de la bunici Totdeauna mama zicea mai, mai gate, dar asta ca un porc. Așa de mult mâncam acolo, veneam gras, gras, tare. Dar nu stiaia porc, cea purcelaș. dar cam asta era mesajul. Deci, foarte buni, Domne, tăia, cred că în fiecare zi tăia, o, o grină sau, sau un pui, ceva, tot timpul era mâncare. Dar când e singur, ce faci? E singur. Te joci acum cu purcelașul, că te joci, te joci cu vacă, că e singur, în bucuria mea era să vină vărul meu aveam un văr ca aproximativ cu un an mai tânăr ca mine, era Tinu Ba îmi place. când venea el, gata deci când nu mai eram eu singur era mare, mare bucurie pentru că trebuia să împărtășesc cu cineva parcă singur ai atâtea de zis, ai întâi de exprimat și voi, mai ales voi, fetele dar și noi băieții am vrea să, adică când mergem la val să ne scădăm, cum este scald singur? Păi cu pești. de e deloc Da, de e fain. era fain să mai fie cineva, să mai râdem împreună, să faci, să prindem pești împreună. Abișneam eu cu vărul meu să, să prindem, mergeam pe. O, era o vale mai mică, cât peța, cum așa era, și mergeam cu o plasă și încercam să prindem pești. Uneori îi prindeam cu mâna, pentru că aminte că era o groapă mare undeva unde era apa adâncă. Noi eram 10-11 ani și erau tineri de astea mai din de la țară. Și uh, ne spuneau, ne ziceau Auzi, aici am prins pești, așa, ne fentau Deci noi n-am, noi n-am știut N-am crezut că ăștia ne spun adevăr Uite, așa ni pești Da, da, uite acolo trebuie să merge Și noi ca fraieri mergem rapid să intrăm și noi intrăm. Unde acolo? Și mergem apa era până la, până așa, până la umeri Intrăm acolo și ce vă fiți ce Zice acolo, gau, acolo stau toți pești Da, da Și uh, mergeam acolo Eram eu cu vărul meu și cum cu un vecin de peste drum și uh, ne-au zis că ei, nu iese afară așa, trebuie să bagi mâna, să să scoți afară. Da, trebuie să bagi mâna, mâine. Și mă duc aminte că eu cu vărul meu țineam, <reflections> eu cu vărul meu, țineam mína, plasa și ăsta, vecinul meu, uh, el o a zis că nu bagă mâna, că îl ceva. l <laughs> ce zice că bagă o botă. Na no, bun, și la urmă <aría> o scotă cu o botă acolo, pe albia râului. Și într-o dată am că s-a ceva în plasă. Ceva era mai grea plasa de pescuit. Pă am prins, e mare, e mare, e mare, greu. Și când ridicăm plasă de un șobolan, după am aici, uite așa, amândoi. Eu, fiind responsabil, n am lăsat de plasă. Am zis, nu o las plasa asta, că asta e bucuria noastră. Ăștia toți o sărit din apă. Eu mănâncă șobolanul. Dar, totdeauna era fain să împărtășesc cu alții. Nu era fain să mă duc singur. Cum să prind eu pe singur? Era plictisitor. Pentru că acum sunt multe traduceri aici, de-aia e mai gălăgie. Dar Mi-aduc aminte o dată când tot cu vărul meu Am, am, am făcut ceva boacă eram, Ne plictiseam și trebuia să facem prostii Dacă bunicii ne dădeau de lucru Găseam noi de lucru Și mă aduc aminte dată că nu știu ce i-am supărat enorm Pe bunici Bunicul niciodată nu ne pedețea El era bun, el, tot era, el era Isus Haru Stii? El reprezenta partea lui Isus Haru Bunica, în schimb, era reprezentat judecata Ea trebuia Dacă ai greșit, trebuia să plătești Asta era bunica și uh, odată așa s-a susuprat enorm pe noi, Eu zis că nu vreau să vă mai văd, bunica avea două case, o casă unde locuia și o casă de musafiri, în cazul în care vin musafirii. Când venea musafir, nu puteam sta acolo că era plin de șoareci. Și oricum, deci nu era atât de practică, dar era acolo. ne băgat în casa aia cu șoareci, pe mine și pe meu, au zis că stați acolo toată ziua, nu primiți nimic de mâncare, faceți nimic. Acum, dacă eram singur, era chiar nașmea să stau în casa aia, unde știam că șoareci, stau singur acolo, să dorm singur. Bunica mea de la celălalt sat, îmi spunea, ea nu era frică de șoareci, îmi că șoareci umblă pe sub cămașă de noapte, îmi zic că în fiecare noapte, om, my cum poate unii? A ce nu nimic, că ea obișnuit deja. vinea să cred. Dar noi nu eram așa, când auzeam un șoarec, noi deja tremuram, Aveam impresia că dacă te mușcă mori, că au o trapă și atunci ne era frică de ei. E un lucru să fii singur în casă, unde știi că sunt și un lucru să mai pe cineva. Și ziceam, bă, dacă oricum vin șoare, cine mâncă pe amândoi. Măcar ne luptăm împreună cu același lucru. Și a fost, îl spun, atâta de fine, a fost să mai ai pe cineva acolo când ești pedepsit, să nu fii singur. Să fii în casă cu vărul tău de care îți place, care e tău, să fii împreună, să își pe diapsa. Îmi duc aminte că A lăsat bunica acolo, în casă Și o zis că nu ne dă nimic de mâncare Noi am zis, băi, noi murim aici de foame Nu știam ideea de post atunci Ca și adolescenți ne ziceam Băi, noi trebuie să mâncăm Și bunica a uitat că în casă aia Era și cămara Cu uh, șuncă, clisă Deci tot ce unde treia ținut În cămara, știi, să se afume A uitat Și cârnațe era acolo, brânză O uitat de aceste lucruri și vede că nu ieșim din casă. Trece, deja trece de după masă, deja ora șase. Noi stăm acolo, nu avem problemă. Și bunica vine, zice, bă da, vă, nu fi foame. Da, nu vii foame, că să ne fie foame. Cum nu vii foame, vă? Da. noi am mâncat bunică, nu-ți probleme. Aici e camara. i mâncat noi ce nu trebuia. Da. Zice că ne a fost foame bunică, nu putem rezista atâta. Dar știi ce a fost cel mai fain din toată experiența asta? E că n-am fost singur. Asta așa de fain că împărtășit cu cineva. Că am amăsit împreună deapsa, că am mâncat împreună. O, e mai fain împreună, e mai fain în doi. Se în câteva minute, că mai avem mult, dar? Vreau să vă să vorbesc despre puterea în doi. Puterea în doi. Și nu mă refer la căsătorie acum. Mă refer la persoane de același sex. Mă refer la, la puterea în doi și o să vedeți imediat cât de important este subiectul ăsta. Am vorbit de. Cât, acum câțiva timp, cred că două, două vineri, am vorbit despre misterul rugăciunii neascultate. Vă aduceți aminte? Oare de ce cânte și rugăciunea ta neascultată? S-ar putea să fi venit la întâlnirea și să ziceți, uite, am fost, am înțeles, am rezolvat toate problemele alea și nici acum rugăciunea mea nu e ascultată. În seara să vreau să vă dau o cheia care s-ar putea să deschidă răspunsul la întrebarea, da, de ce rugăciunea ta poate nu e ascultată? Și în seara asta aș vrea să vedeți puterea în doi. Puterea în doi. Pavel și Sila um, împreună au un plan să meargă la locul de rugăciune. În cetatea Filip, a început să fie o biserică, care se întâlnea la rugăciune pe malul unui râu. Nu aveau dreptul, nu aveau loc unde să fie într-o cetate și s-au au decis să mergem la locul de rugăciune cu alți creștini să ne rugăm împreună. Pentru că există o putere în rugăciunea în grup. Nu ne socotii rugăciunea în grup. Și o să vedeți imediat cât de importantă este ea. Așa că Pavel și Sirea iese îndreaptă bucuros cântând Doamne, e soluția! Oh, oh, oh. Și dintr-o dată, dintr dată, în timp ce treceau prin piață, pe Republicii, treceau, ce știu eu, ca să meargă pe criș, cum ar fi, uh, o roabă, o slujitoare, cu un, un duh de ghicire, m-a spus ce duh avea. Duh, vorbele ieșeau, era duhul papet. În, era real, se întâmpla atunci în Filip, duhul acesta papet. Ea vorbea, dar nu ieșea de la ea cuvintele, ieșea dintr-un obiect, ieșea din, de altundeva. Ori, ea putea să spună de unde să iasă cuvintele, era un duh, era demonizată. Ce zicea, dacă vezi nu e rău ce zicea, era adevărul, ei sunt propovedesc Evanghelia, dar era, era Duhul acela de chigire. Pavel, se întâmplă o dată, merg la rugăciune, a doua oară, se ia după ei, a, deja se supără, așa și scot afară dracul. Știți povestea, patronii ei, după Pavel și pe Sila, ne tulbură cetatea, drăgătorii iau decizia, trebătuți și întemnițați, dacă tulbură cetatea. Și ajung în să Pavel și Sila, fără haine, losmulț haine, nici măcar nu l-au dezbrăcat așa frumos cu losmulț. Erau nervos. Și ajung într-o circunstanță, eu și vărul meu, cum să zic? Că noi eram pedepsi așa de buniți. <laughs> Aia pedeapse tot așa să ai, să te închid acolo unde ai șuncă și așa. Dar ei au fost închiși în temniță, cu picioarele butuci. Erau doi. Mai că era unul. Ce nu mai a fost în temniță și am vorbit acum de curând? Petru, mai de petru? Biblia nu zice că Petru se ruga, interesant, ci cine se ruga pentru el? Miserica se ruga pentru el. Dar aici îl avem acum pe Pavel și pe Sila și nu avem timp să facem știne, dar ar fi fost făin, avem timp acum. Pavel și Sila sunt cu picioarele în butuci și pe la miezul nopții și aduc aminte de cuvintele lui Sus. Din Matei 18 cu 19. Vă mai spun că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Și-și aduce aminte, Pavel și Sila pe la mesul nopții, Iisus o zice ceva mă, că dacă doi dintre noi ne învoim pe pământ să cerem un lucru, le va fi dat. s-ar putea poate în viața ta, motivul pentru care poate nu ai răspuns la anumite rugăciuni este pentru că nu te-ai învoit cu niciunul. Te-ai rugat singur. Care e și lucru important, dar nu te-ai învoit cu nimeni. N-ai avut o persoană cu care să te învoiești împreună, să stai împreună și să, mă, să se spui ascultă-mă, hai să cerem împreună asta pentru mine. Și dacă n-ai avut o astfel de persoană, s-ar putea, motivul pentru care rugăciunea te nu-i ascultată este pentru că n-ai oastră de persoană care să te învoiești. Pavel l-a avut pe Sila. Sila l-a avut pe Pavel. Și ei doi, fiți atenți aici, ei doi stau un butul și, și aduc aminte. Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, oarecare, oricare, ce lucru vrei? Bani pentru tabără. Bun, nu te rugă singur. Ia pe cineva împreună cu tine. Și împreună. Învoiți A noi, la lucrare cu tinerii, avem ceea ce noi numim partener de rugăciune. Și au fost perioade în care am pus accent pe acest, pe acest obicei, pentru că e parte din obiceiurile spirituale. Partener de rugăciune. Și dorința noastră la lucrarea cu tineri este ca fiecare tânăr din lucrarea noastră, din Biserica Sălem să aibă o persoană pe care să-l numească, ăsta e partenerul meu de rugăciune. Pentru că am înțeles următorul lucru poți să ceri tu singur în odată de rugăciune cât vrei. S-ar putea să nu primești pentru că n-ai pe cineva cu care te învoiești să să te rogi. Așa că vreau să pun o întrebare astăzi. Sincer, dacă ar fi asta să te întreb, ai tu o persoană cu care te întâlnești săptămânal, 5 minute pe săptămână și vă învoiți împreună. Atât. 5 minute pe săptămână. Nu trebuie să fie mult, nu trebuie să fie o oră, nu trebuie să să fie 5 minute pe săptămână să te învoiești împreună cu el, să ceri un lucru. Pentru că dacă ai avea s-ar putea de mult să nu mai te să fi trecut cu linie, o linie peste anumite nevoi pe care, pentru care tu te rogi. De mult s-ar putea să trebuia să tragi. Dacă avea o persoană cu care să te rogi. Există un secret aici. Există o putere în doi. Există o putere în doi și o să vă arăt imediat. E, e ceva care nu pot eu să-i explic, dar Biblia explică. Există o putere când doi se învoiesc pe pământ să ceară lucru. Așa că, ce ai cerut tu singur? Doamne, mă rog, pentru mântuirea tatălui meu, Dar Te rog singur. Nu se întâmplă nimic. Am nevoie de o persoană care să mă învoiesc împreună în cu el. Să vezi să spui, auzi, tatăl meu este ateu. Aș vrea să... Ne rugăm împreună, Uite, o să ai nevoie de rugăciune, așa să te rogi împreună cu mine, să credem împreună că Dumnezeu poate să-l atingă. Și cum? Dumnezeu promite, dacă doi se voiesti să ceară un lucru, le va fi dat. Și trebuie să recunosc că în ultimul timp nu am mai pus așa de mare accent pe parteneri de rugăciune. Chiar vorbeam la lideri, am prezentat, dacă vă aduceți aminte, duminica trecută, dacă nu greșesc, poate greșesc, poate a nu știu, care, acum recent, parteneri de rugăciune. Ce mai Măi, mă, eram cu acolo, la masă. dar noi am uitat importanța partenerului de rugăciune? Și chiar unul a zis, măi, dar parcă nu mai funcționează așa în ultimul timp. Măi, stai un pic, că noi pierdem esența. Putem noi să ne rugăm singuri, să urlăm acolo, Aaah! în cameră. Doamne, să-ți pierzi vocea, să postești 40 de zile. Dar uiți un principiu. Dacă te-ai fi învoit cu cineva, să cer un lucru, ți-ar fi fost dat. Nu te fi stresat atâta. Și când seara asta, mă, oare, oare, nu s-ar schimba lucrurile în viața ta dacă ai avea pe cineva cu care să te rogi? Și voi răspunde la întrebarea, oare cine ar trebui să fie acea persoană? Cine ar trebui să fie acea, acea persoană pentru care a fost Pavel pentru Sila și Sila pentru Pavel? Cei doi? Erau doi. Trebuie să fiți doi. Cel puțin. Puteți fi și trei, dar puteți să fiți doi parteneri. Noi, inimii, formez o echipă. Pavel și Sila temniță încep să se roage. De multe ori când vorbesc despre subiectul ăsta, de multe ori îl aduc în discuție la laudă și închinare. Cei care stăți în biserică și veniți duminica dimineața, știți. Îmi place mult pasajul ăsta pentru că știu că lauda și închinarea au provocat ceva, o activat puterea lui Dumnezeu. Dar de multe ori uităm să ne uităm la versetul dinainte de cântau cântări. Scrie, se rugau. Se rugau împreună. Puterea partenerului de rugăciune. Vă spun sincer, poate la noi în biserică un pic, la unul în cu tineri vorbim, un pic am neglisat partenerul de rugăciune. Poate un pic n-am mai pus așa de mare accent. Să mai ne întâlnim iar fiecare săptămână, înainte de program, să ne mai întâlnim, să ne rugăm. A, mai are rost. Astăzi ne rugăm fiecare acasă. Oricum Isus a zis, ci tu când te rogi, intră de aici ta, în rădăița ta, e ușa și roagă de tatălui tău. Oricum, singuri bine. Dar tot Isus spune, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară lucru. Oarecare. Ce-ți trebuie? Bani pentru tabă? Ce-ți trebuie? O slujbă. Ce-ți trebuie? Haine. Oricare lucru. Le va fi dat Le va fi dat Așa că liderilor, asistenților Când vin tinerii la voi și spun Am rugăciune pe care Dumnezeu Nu mi le răspunde, întrebați-i Te ruga cu partenerul tău săptămâna trecută Ai un obicei să te rogi cu el Pentru că dacă te -ai ruga Poate asta e cheia Poate asta nu faci, ai un partener de rugăciune Isus Hristos n-a vrut niciodată biserica lui să fie formată din indivizi care să lucreze individual. Ligea se roagă individual, n-are nicio relație cu Lia. Ele numai la biserică stau una lângă alta, să încălzească. Atât! Dar în rest, ele nu se cunosc. Stăm unul lângă altul, Robi stă lângă Silviu, lângă Adi, dar atâta, fiecare el se roagă singur acasă, Robi se roagă singur acasă, dar atât, împreună niciodată, că nu-i voie. a spus, tu te rog singur sunt mai spus Când doi dintre voi se învoiesc pe pământ Să ceară un lucru, le va fi dat Oare n-am pierdut noi Esența asta doi? Vă întreb, mă întreb și eu Oare n-am pierdut esența asta? Când doi? Când a fost ultimată când ai fost Cu încă o persoană și ai putut spune că noi doi ne-am rugat? Când? Când nu a fost ultimată când poți spune că noi doi ne-am rugat? Pentru că s-ar putea asta să fie una din cheile care va deschide ascultarea rugăciunea noastră. Există o putere care nu putem lega. Și ce se întâmplă? Pavel și Sila se roagă, se roagă pe la miezul nopții și Biblia spune că deodată s-au cutremurat temeliile temniței. Dumnezeu le-a dat ce ceruse. Oficierul, Doamne, arată-ți puterea ta. Nu-i drept că suntem aici bătuți. Am mers să ne rugăm și pe drum am scos un drac. Și pentru că am ascultat de tine, tu ai spus să scoatem drac. Suntem aici. Doamne, nu-i corect. spune, voi zgudui eu temeliile temniței. Și s să da ce ceruse. Aștept să văd cum unii dintre voi, veți, vă veți alege un partener de rugăciune, vă veți ruga în fiecare săptămână cu acel partener, 5 minute, înainte de biserică sau după biserică, când vreți voi să vă întâlniți în parc. Să mă trăiți la voi acasă. Și să aud când Dumnezeu lucrează. Sau când Dumnezeu zguduie temeliile temnițelor în care poate sunteți unii dintre voi. Temniță financiară, probleme financiare, probleme familie. Abia aștept. Nu va? Eu m-am săturat tot eu să spun mărturii când Dumnezeu lucrează. Sau să vă spun mărturii când Dumnezeu lucrează în cărți. Când Dumnezeu lucrează în America, cu tinerii americani. Când Dumnezeu lucrează în China, cu tinerii chinezi. De aștept să auzim mărturii. Când Dumnezeu lucrează și auzim, dar vreau mai multe mărturii. Ar trebui să avem în fiecare săptămână, să, veni să, să avem o listă. Nu avem timp acum să spui mărturia data viitoare. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu real. Și cuvântul lui funcționează, mă trebuie aplicat. Când a fost ultimată, când poți să spui neabrogat în doi. Pentru un nume, un lucru care, Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim toți în mădulare, în trupul lui Hristos, să lucrăm împreună. Nu vreau să fim izolați. Tu te rogi singur, numai singur. E bine să te rogi singur, dar trebuie să ai și cu cineva cu care să te rogi, să ai un partener. Și să vă arate bine cum îl găsim pe acel partener. Iisus când ne-a trimis pe ucenici cei șaptezeci, știți cum i-a trimis? Doi câte doi. La grădiniță, cum ne trimite? O învățat de la Iisus. Doi câte doi. Țineți-vă de mână? Doi câte doi. Tot înainte. Și grădinița știe puterea unității. În doi. Așa i-a Isus, Doi câte doi. Există o putere în doi. Și de ce? Hai că vă spun de ce. Dacă notezi, notează. De ce există putere De ce să ai un partener de rugăciune? Primul lucru este... Există o putere. Unul. Eclesiastru 4 cu 12. Fune amplitite între ei nu se rupe ușor. Când e împlit în două, nu se rupe nici dar între ei mai tare. Există o putere când stai în doi. Unul spune, zice Biblia că unul arungă o mie, doi zece Există o putere când ești în doi. După aia, de ce, de ce să ai un partener de rugăciune? Încurajare. Eclesiastru 4 cu zece. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar mai de cine este singur și cade fără să aibă pe unul care să-l ridice. Ce-i fain la partener de rugăciune este că s-ar putea să vii, să poți să spui, auzi, uh, să zice că Lia e partenerul ta de rugăciune, auzi Lia? Săptămâna asta, uite, am, chiar am dat un bar, am strigat la maica mea. Numai că am strigat, am zbirat la ea. Așa să pentru mine. Și îi vine Lia și spunea: să uite, și am trecut poate pe acolo, m-am enervat pe ea. Hai să ne rugăm, știu prin ce treci. Hai că poți trece, poți să fii supus, poți să-ți respecte părinții. Și mi-a dat încurajare să-l pe, pe altă. Există o încurajare când suntem doi. Când unul cade, celălalt le ridică. Dacă tu ești singur, n-ai pe nimeni. Hai să dăm un exemplu, să zicem Nistor. Nistor, zice că el nu are partener. El nu crede că trebuie să aibă un partener de rugăciune. Și am de zile în biserică că el tot singur. El tot singur. Silviu, dacă ar fi partenerul de rugăciune, să zicem, dar vedea că urmau să se întâlnească vineri înainte de tineri, să se roage cinci minute. Și vede că nu o văd în Istor. Unde e Istor? Cine îl sună? Păi partenerul lui. Stai, mă că trebuie să ne rugăm. Și îl sună. Nistor, îl sună pe Istor. Și -a făcut. ce faci Nistor. Eu sunt în piață. Ce faci în piață? Păi îi vând cărți. Ce cărți? Păi mă duc în Angle și am nevoie de bani. Deci imediat ar ști despre ce e vorba. Dar dacă n-ar avea un partener de rugăciune, cine l ar suna? N-ar Așa că e important, ascultați-mă, absolut important, există acea încurajare. Trei, există succes când se ești în doi. Tot e 4 cu 9 de data asta. Mai bine doi decât unul, căci ia o plată mai bună pentru munca lor. Adică ai mai mult succes în doi. Lucrezi mai cu spor ai mai mult succes în doi. Tot Biblia spune de ce e bine să ai parteneri de răgășini pentru apărare. Deci Clesiastul 4 cu 12. dacă se scolă cineva împotriva unuia, doi, poți să, uh, să stea împotrivă. Ai un sistem de apărare mai bun. Când diavolul te atacă, să zicem că Ligia are probleme. Ziua asta, Satan o a atacat-o puternic. Toți demonii cred că din radio au îndreptat-o spre ea. O zis, toți veniți, îndreptați și să, să, să o facem pe Ligia să aibă cea mai proastă zi posibilă. Și dacă Ligia are un partener de rugăciune în ziua respectivă, să zice că Elia, o să sună pe Elia, Elia toți draci din Oradia spre mine. Ajută-mă, roagă-te pentru mine. Imediat pentru că sunt apărare. Unul se apără, unul Și vine Elia și se roagă. Și Biblia spune că în doi cer un lucru le va fi dat. Le va fi dat. Asta e puterea în doi. Și apărare. Suntem într-o luptă, nu uitați asta. După aia am cinci, biruințe asupra limitelor noastre. Noi toți suntem limitați, nu putem face totul, noi nu știm noi totul în 1 Corinteni 12 cu 21 spun, ocul nu poate zice mâinii, n-am trebuințe de tine, nici capul poate zice picioarelor, n-am trebuințe de voi. Adică, care e ideea lui Iisus? Adică, Iisus spune, voi aveți nevoie un de alții. Aveți nevoie unii de alții. Nu ești tu marele macher, superman. Tu n-ai nevoie de nimeni. I'm alone, superman. Nu ești tu rochi, spiritual? Eu pe toți. Nu există rochi spiritual. V-am spus asta. Așa că, Îți birui limitele tale. Unde tu e slab, ce e tare. Tu poate te confrunta cu pornografia, celălalt nu se confruntă cu pornografia. Menea se roagă pentru tine. Dacă amândoi confrutați cu pornografia, puteți să vă rogă toată unul pentru altul. Amândoi, este în aceeași voală. Nu știu ce o să Ca și cum doi orbi se conduc. Unde vrei să ajungi? Peste amândoi orbi. Mai bine luăm unul care... care are ochelari. Măcar să ne ducă spre drumul bun. Măcar să ne ducă spre drumul bun. Mai este așa, deci, mare grijă când vă rugați parteneri de rugăciuni, dacă amândoi sunteți cu aceeași problemă, mai bine chemați până unul un grup care nu se comportă cu problema. vă ajute. de altfel, amândoi vă ghidați împreună. Și tu ai căzut și eu. Așa e omul, suntem toți slabi. Asta e problema. Când sunteți doi orbi, vă ghidați. Și închei cu întrebarea. Cum să-ți găsești un partener de rugăciune? Asta nu e cum să-ți găsești un partener de viață. Nu e cum să te însori, cum să te măriți. Cum să-ți găsești un partener de rugăciune? Și vreau să vă spun foarte practic, pentru că e foarte important asta și cu asta închei. Sper că te-am făcut uh, să înțelegi că ai nevoie de un partener. Nu poți să trăiești viața asta de creștin, tu singur, numai tu singur, nu dai de rugăciune, tu singur te rogi, numai tu singur. Și vii la biserică și stai lângă unul. Că să ai o persoană. Și noi avem un angajament pe care să șase luni de zi la un partener. Nu trebuie să ai toată viața ta. Mai gaj, nu e un angajament pe viața. Nu te măriți, nu te căstorești de aici. Deci, ai un angajament pe perioada mai lungă. Șase luni. ne zis un semestru, aproximativ acum. Șase luni. Șase luni să fiți împreună. Să vă rugați împreună. Fiecare săptămână. Cinci minute pe săptămână. Cum îți găsești un partener? Când cauți un partener de rugăciune, foarte important este la baza când a căutării tale, ar trebui să fie elementul primordial care ar trebui să existe între tine și partenerul tău, ar trebui să fie prietenia. Nu-ți căuta un partener care nu-i prietenul tău. Deci, și nu merge la unul, nu vrei să fii partenerul de rugăciune. Ii, uite, cum e? Te am văzut așa la biserică, ce avem noi doi împreună? Atunci ce se întâmplă, îi te simți jignit. Nu vă mă vrea partener. Nu e vorba că nu te vrea partener. Pur și simplu nu ești, nu ești în cercul lui de prieteni. Nu te, nu te știe. Cum să se deschidă? Cum să spună că vezi că. Dai că mă obate pe mama mea. Nu o să spună. Nu, nu te știe, nu ne înțelegi. Așa că primul lucru când îți cauți un partener de rugăciune, îi trebuie să fie un prieten. Aici nu e vorba să-ți alegi liderul tău. Nu-i mentor. Oh, teach me the way. nu e vorba de așa ceva. E vorba de un prieten care să vină alături de tine și să vă împreună, să vă învoiți în cererile voastre. asta e vorba, e vorba de un partener. nu e de mentor, nu e aici să alegi. Oh, so nu E vorba de așa ceva. Așa că primordial, ține minte, când cauți un partener de rugăciune, cauți să fie unul de prietenii tăi. Pentru că când e la baza preteniei stă partener de rugăciune, va fi mult mai lejer întâlnirea. Așa? De exemplu, vine cineva, vine Ludovic la mine. Păi, o să fii partenerul meu de rugăciune. Păi, Ludovic e un nice guy. Îmi place de el, ne distrăm fain, când merg în tabere, așa, așa, dar trebuie să recunosc în fața voastră că nu prea, nu avem why, nu știu ce, intim pretenie, în fiecare zi mă vedeți cu Ludovic, pentru că nu este din, nu că n-am putea, dar nu există acolo. Acum, dacă el vin la mine și eu îi spun, mai uite te nu știu dacă ar fi potrivit eu o să fiu partener, tot de rău. De Am vorbit, domnul, că tot să fie. Mai Ludovic, dar noi nu avem nicio prietenie așa mai intimă. Nu trebuie să te super, da? Numai bine e un prieten cu care tu te înțelegi bine. Dacă Ludovic știa că trebuie să fie prieten și știa, bă, eu uite, eu nu mănânc așa semințe cu ted la meci, nu sunt chiar așa de intim, nu, nu scuipăm în același pahar. <laughs> Da, Cineva, domne, a vorbit, s-a trezit. Așa că foarte important este să fie o persoană care ți-e prieten. Absolut prieten. nu-i nu destul doar să fie în grupă. Te deci în grupă, tu. Da, de ce? Așa simt. Bun. S vă cunoașteți? Mai întâi, de, înainte ca să întrebi, vrei să fii partenerul de rugăciune? Ar fi fain, mai să deveniți prieten mergi până în Lotus, mergeți la London Shop, căutați niște haine împreună și așa poate dezvotați o prietenie împreună. Prietenie. Așa că, doi. Dacă, doi, uh, ceri Domnului, începe să te rogi pentru a Ce Domnului, Doamne, dă-mi un partener de rugăciune. dă un partener de rugăciune. Începe să ceri Domnului și când Domnul deja începe să pune pună pe inima ta, înainte ca să mergi să vorbești cu persoana aia, fiți atenți, roagă-te, pentru persoana respectivă. Respectiv. Doamne, mai pus o pe inimă. Mă rog, pentru ea. Doamne, dacă ei să fie partenerul meu de răgăciune șase luni de zile, mă rog să-i era și tu, ei să fie o deschidere, să-și dorească asta. Te rog pentru situația asta. Nu dintr-o dată când auzi acum predica? Bărbă, să fii tu, mă? Că îmi place Michael Jackson, mă, vreau să fii tu. Deci, mare grijă. Poate Dumnezeu să vorbește chiar acum și poți să mergi să vorbești cu persoana respectivă, dar nu trebuie să nu trebuie să gata, acum, roagă-te un pic pentru asta. Dar nu nu mult timp acum, de un an de zile tot te rogi. Deci ai parteneri, mă rog, te, mă rog, stai că mă rog. Dacă n-ai niciun prieten în biserică, fiți atenți, asta e important, și n-ai de unde să deci bazinul tău de unde pescuiești pentru parteneri de nu există. N-ai pe nimeni, nu știi pe nimeni. Ar trebui să ai Ar trebui să vii cu noi la fugiu, la picnic când mergem Ar trebui să vii cu noi în tabăr Ar trebui să vii să întâlnești alți tine Ar trebui să fii într-un grup de studiu, Ar trebui să fii într un grup unde să-ți faci prieteni Dacă nu ai Înseamnă că ești numai un spectator, vinerea Atât Un spectator După aia, după ce te-ai rugat pentru persoana aia Du-te și întreabă dacă vrea să fie partenerul tău de rugăciune Am ce se întâmplă? Deci că mă duc eu la Robi Salai. Robi, m-am rugat în ultimul timp și aș vrea să... Te trebuie dacă ai vrea tu să fii partenerul meu de rugăciune. Să ne întrim o dată pe săptămână. Acum șansele sunt ca Robi, poate mare? Încă vreo doi parteneri de rugăciune. Ce mare! deja am doi, mă. Mă întâlnesc o dată cu un miercuri, cu altul vineri. deja splin. plin. Cum mai eu nu? Gata. Mă duc ca să plăi, omai. Oh nobody wants me. Uh, nu e ok. Înseamnă că, înseamnă că ziua are pe altcineva pe drgătit pentru mine astea șase luni de zile. Nu, nu e, e ok. Și găsesc pe persoana aia. S-ar putea fi, să s-ar putea să fie Dumnezeu să-ți vorbească. Ești poate mai mult în Asalem și Dumnezeu vorbește. Știi tu, persoana e din grup care acum a venit. Dumnezeu poate să vorbește, știi? Te rogi și auzi vocea Lui. Iar are nevoie de un partener de rugăciune. E rușine să vină, -are, nu te cunoaște pe tine, dar așa să te împretinești un pic cu ea. Pentru că nu neapărat trebuie să fie numai unul. My gosh, the only one, Partener de rugăciune. Poți să ai doi. Dacă ai timp, poți să ai și trei. Poți să ai zece dacă chiar neapărat vrei. Te întâlnești cu doi odată pe zi. Unii, din, înainte program, după program ai întâlniri. Poți să ai, ai mai mulți parteneri, dar important e să ai cel puțin măcar unul cu care te rogi. Unul. După ce ai cerut Următorul lucru este ca să spui ce -i pe inima ta Deci atâta timp cât ai un partener Și există între voi Nu există deschidere Dar de ce ți-ai ales partener? Nu așa de formal Când mă duc eu și te întreabă liderul tău Auzi, Ai partener normal? Ca. Atunci nu zici nimica Nu zici că ai mers pe net unde nu trebuia Nu zici că ai înjurat când trebuia să cuvintezi, Nu zici nimica Cum ești? Ești perfect Niciun păcat n-am, nimic, nimic. Iisus m-a spălat, de curat, curat. Deci, mai bine renunță, pocăiește și vezi să fii deschis, să poți să împărtășești. Cine e la care n-are păcat? -am, nici Pavel nu a ajuns, zice că n-am ajuns de săvârșit. Pade nu a ajuns de săvârșit. Deci, și tu ai. Noi tindem spre sfințenie Așa că tot timpul vor fi lucruri care Tu ești cu piciorul în chips? Ali Deci să Tot timpul vor fi lucruri Care satan va încerca să te ispitească Satan va fi o luptă Dacă nu ai deschiderea Să le spui față de partenerul tău Așa prin, prin ce treci Și câte important să fie prietenul tău Să poți să spui ce e pe inima ta Uite, mă supărat ăsta, mă supărat, da, -mă, mă supărat. Să poți să spui și după aia, după ce îi spui ce pe inima ta, vă rugați împreună. Vă învoiți împreună. Mare putere. Are rugăciunea ferbită a celui neprienit. Așa că vă dunați împreună. Când doi se învoiesc pe pământ să ceară lucrurile, le va fi dat. Doi se învoiesc pe pământ. Așa că revin apoi la întrebarea care v-am pus-o la început. Când a fost ultimată, când voi te ruga cu cineva, în doi? De acela sex. Nu, la întâlnire sau. Nu, același sex. Când a fost ultimat, când m-ați rugat, doi Pentru că, dacă nu a fost de mult, ai pierdut o putere care putea să ai, rugăciuni care putea fi ascultate, doar pentru că n-ai avut acel partener. Ai pierdut. Hai să ne rugăm. Tată, să mulțumim pentru cuvântul tău din seara asta, să mulțumesc, Doamne, că cuvântul tău este viu și lucrător. Și, Doamne, știu că Tu ne-ai atenția atenția asupra acestui subiect, partener de rugăciune. Și, Tată, mă rog în numele Lui Iisus Hristos ca acest cuvânt să penetreze adânc în inimile noastre și să înțelegem că aceia dintre noi care nu avem un partener de rugăciune. amne să ne dorim unul, să ne rugăm pentru unul și, Doamne, să stăm înaintea Ta împreună cu acel partener și săptămâna să ne rugăm. Săptămâna să cerem lucruri din, din, din partea Ta în numele Lui Iisus Hristos, mă rog. Doamne, în continuare, harul Tău peste, peste noi și folosește-Te, Doamne, de noi și ajută-ne pe fiecare, Doamne, să găsim acel partener de rugăciune. În ce stăm și stai și te gândești la, la cine ar putea fi sau începi să te rogi pentru acea persoană, aș să pun o întrebare. Dacă e cineva în acest loc, este aici și tu ești departe de Dumnezeu. Ai auzit mărturiile fotbaliștilor. Astăzi erau fotbaliști celebri care poate au la televizor și ai auzit că și ei și-au predat viețile în mâna lui Dumnezeu, îl urmează pe Dumnezeu, chiar dacă sunt fotbaliști celebri. Și în așa să seară tu auzi în cuvântul lui Dumnezeu, tu vrei să te întorci înapoi la Dumnezeu, tu vrei să să schimbi viața ta, nu-ți cum cum ești, nu-ți cum merge până acum viața ta și ai vrea să revii înapoi în brațele tatălui tău ceresc.